Godmorgen og velkommen til YouInvestor Morgennyheder. Det er mandag den 4. september, og i dag starter vi dagens nyhedsoverblik med Novo Nord Nordisk, som nu sidder på tronen over Europas børsnoterede selskaber. Så skal vi høre fra Saxo Bank, hvilke tre ting man kan holde øje med i dag. Og så slutter vi af med en optur på et af de store markeder, hvor børshandlen allerede er skudt i gang her tidlig mandag morgen. Du lytter til Jøen Vestermorgenheder, og mit navn er Sigurd Pedersen. Novo Nordisk er nu Europas mest værdifulde selskab, det skriver MarketWire. Det står klart, at efter fredagens børshandel sendte Novo Nordisk markedsværdi op på, hold nu fast, 2.934 milliarder kroner. Dermed overhælder det danske medicinalselskab, den franske luksuskoncern LVMH, som har en markedsværdi på 2.903 milliarder kroner. Nogle Nordisk har generelt haft et forrygende aktieår efter stor fremgang i salget af selskabets største produkt, Osimpec, og fedmemiddel Vigoovi. Aktien er stedet med 38 procent i 2023. Hvis du er en af dem, der bare ikke kan få nok af finansielle markeder, ja, så er der tre ting, du kan holde øje med i dag. Det fortæller Saxo Banks investeringsstrateg Barnard Barnabernardsen i en kommentar. Det første fokuspunkt mandag er bevægelse i råvareraktierne. På trods af, at arbejdsløsheden steg mere end ventet i fredags, Hold teknologiaktierne sig en smule tilbage. I stedet var det energi- og råvareraktierne, som klarede sig bedst i fredagens handel i USA, lyder det fra Oscar Barner-Bernardsen. Han hæfter sig i ved, at råvarerne over det seneste stykke tid er begyndt at komme pænt op, og især olieprisen handler væsentligt højere end hvad vi så i løbet af sommeren. Derfor holder Oscar Barner-Bernardsen øje med her hjemme i dag, og her nævner han F.L. Smith som et eksempel. Det bliver en uge, hvor makrokalenderen i hans optik ser tynd ud. Der kommer dog nogle lidt taler fra medlemmerne af den europæiske centralbank i løbet af dagen. Det gælder blandt andre formanden Christi, Christine Legard, der taler kl. 15.30, mens den tyske Bundesbank-præsident Joachim Nagel taler kl. 15. .00. Det er altså den anden ting, man kan holde øje med. Oskar Barnard Bernersen siger, den kan godt sætte lidt skub i de europæiske renter og derved rykke i aktiemarkedet i løbet af eftermiddagen. Påpeger altså Oscar Barner bernardsen Det sidste punkt på investeringsstrategens liste er udviklingen i hele Danmarks børstarling og nu Europas mest værdifulde selskab, nu Nordisk. Og han er selvfølgelig spændt på, ligesom kunne jeg forestille mig en stor del af de danske investorer, om hvorvidt Novo Fortsat af Europas mest værdifulde selskab, når dagen er omme. Og nu til noget helt andet. Kinesiske aktier flyver i vejret i mandagens børshandel. Denne morgen er der endnu en gang bevægelse i kinesiske aktier, og det skyldes igen nyheder om boligmarkedet i Kina. Hangxing-indekset, der er baseret i Hongkong, stiger med 2,5%. Investorerne sender aktierne i vejret i et sats på, at Kina er på vej med en økonomisk saltvandsindsprøjtning til ejendomsmarkedet, der samtidig vil hjælpe landets økonomi, det skriver Bloomberg News. Ifølge Bloomberg er, der, er det blandt andet blevet besluttet at fastsætte et krav om en minimumsbetaling på 20% for førstegangskøbere og 30% for andengangskøbere. Derudover har flere af de store byer her blandt Beijing lempet kreditkravene for nogle købere. Det kan blandt andet være med til at udløse et kortsigtet opsving i salget, vurderer analytikere hos JP Morgan Chase ifølge Bloomberg. Bloomberg refererer også lokale medier, som melder om et bundne boligsalg hen over weekenden.